Ja, hallo zusammen, ich möchte euch alle begrüßen zur Präsentation unseres kooperativen Systems zum Thema Diät. Wir haben unserem kooperativen System den, wie wir finden, sehr treffenden Namen Be light gegeben. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass sich während dieser Präsentation die vier Autoren beim Vortragen abwechseln werden. Und wünsche viel Spaß dabei. Ja, zunächst möchte ich einige Worte zur Aufgabenstellung sagen und ein paar einleitende Worte zu unserem System. Aufgabenstellung war es ja, ein kooperatives System zu entwerfen. Und für den Entwurf eines kooperativen Systems ist ein soziotechnisches Design erforderlich, um soziale Prozesse auch auf Technik abbilden zu können. Der Schwerpunkt sollte auf der Gestaltung der Benutzerschnittstelle liegen und der Fokus sollte auf HCI liegen, Human-Computer-Human-Interaction, das heißt mehrere Menschen interagieren miteinander mit Hilfe des Computers im Gegensatz zu HCI, wo nur genau ein Mensch mit einem Computer interagiert. Ja, unser system ist als internetplattform entworfen und basiert auf webtechnologien das ziel dieser unseres systems ist es dass die benutzer gleichgesinnte treffen können und informationen erhalten können wie sie ihr gewicht reduzieren können weiterhin bietet unser system eine aktive unterstützung an das heißt zum beispiel beim erstellen eines Diätplans kann ich mich von einem Coach beraten lassen, aber dazu hören wir dann später noch mehr. Unser System ist eine Community of Interest, denn die Mitglieder haben alle das gleiche Interesse und den gleichen Hintergrund, nämlich in irgendeiner Art und Weise Gewichtsprobleme. Die Beziehung zur Community ist eher informativ als leidenschaftlich, das als Abgrenzung zur Community of Passion. Und die Beziehung ist in der Regel eher langfristig als kurzfristig, ähm, zur, als Abgrenzung zur Community of Purpose. Den Einstieg machen wir über unseren Portalview. Der Portalview soll eine allgemeine Seite mit Informationen zum Diätportal sein. Da es in unserem Diätportal um sensible Informationen geht, ist es nicht möglich, als anonymer User das Portal zu betreten. Aus diesem Grund haben wir uns für das Pattern-Login entschieden. Über das Login-Pattern meldet man sich am Diätportal an. Es sind zwei Felder vorhanden. Das eine, um den Username einzutragen, das andere, um das dazugehörige Passwort einzugeben. Über diese Anmeldung geschieht eine Authentifizierung, die notwendig ist, um erstens dem User die Anonymität zu nehmen und zweitens dem User seine personalisierte home zu zeigen. Hier sieht man nun im View Registrierung. Damit ein einfacher Einstieg zum Diätportal gewährleistet werden kann, stellen wir die Möglichkeit zur Verfügung, sich schnell zu registrieren. Dies geschieht über das Pattern Quick Registration. Die Verifikation des Accounts geschieht über die Bestätigung der zugesandten Mail. Mit der Bestätigung gelangt man direkt auf die personalisierte Startseite. Sobald sich der Benutzer eingeloggt hat, wird seine personifizierte Startseite geladen. Diese präsentiert dem Benutzer sofort alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Sei es, wie viel neue Nachrichten er erhalten hat, welche seiner Freunde gerade online sind oder welche demnächst Geburtstag haben. Auch über die persönlichen bald anstehenden Termine wird der Benutzer auf der Startseite informiert. Des Weiteren werden dem Benutzer die neuesten Mitglieder sowie die neuesten Forenbeiträge angezeigt. Um diese funktion einfach umzusetzen, haben wir uns in Patterns Userlist, Availability-Status und Bodylist bedient. Der Chat wird dieses das Pattern Embedded Chat beschrieben. In diesem gelangt man über die Navigation im Header durch einen Klick auf Chat. Der Chat ist in drei Hauptbereiche gegliedert. Im linken Teil, dem Hauptteil, werden die Nachrichten der Chatteilnehmer chronologisch angezeigt, sowie der Verfasser und die genaue Uhrzeit jeder Nachricht vorangestellt. Zur besseren Unterscheidung, wer welchen Text verfasst hat, werden die einzelnen Beiträge zusätzlich farblich unterschieden. Das Hauptfenster ist scrollbar, um dem Nutzer eine begrenzte Historie zu bieten. Rechts von der Nachrichtenbox werden alle User aufgelistet, die sich gerade in diesem Chat befinden. Dazu bedient man sich dem Pattern Userlist unter Verwendung von me Aufgrund der Optik und des Wiedererkennungswertes werden dem Benutzernamen das jeweilige Profilbild im miniformat sofern vorhanden, vorangestellt. Wird hinter dem Namen ein kleines Stifteicon angezeigt, so wird in diesem Moment allen Chatteilnehmern symbolisiert, dass dieser Benutzer gerade dabei ist, eine Nachricht zu verfassen. Dies wird durch den Activity Indicator realisiert. Der dritte Bereich des Chats ist das Eingabefeld, um seine eigenen Beiträge zu verfassen. Um seine Nachrichten etwas aufzulockern und um seinen Text etwas mehr Ausdruck zu verleihen, kann man sogenannte Emotion in seinen Text einbinden. Dies bietet das Digital Emotion Pattern. Dazu bedient man sich der Icons über dem Eingabefeld. Durch Klick auf das gewünschte Icon wird dieses unmittelbar in dem Text anstelle des Cursors eingefügt. Möchte man nur mit einer bestimmten Person chatten, so bietet sich dem Benutzer zwei einfache Möglichkeiten, einen Privat-Chat zu eröffnen. Die erste Möglichkeit ist im Chat selber, den gewünschten Benutzernamen mit der rechten Maustaste auszuwählen und anschließend privat zu wählen. Nimmt dieser die Einladung an, wird der eigentliche Chatraum zu einem Privatraum. Die zweite Möglichkeit, privat mit einem anderen User zu chatten, ist diesen über den Link Chatten im Benutzerprofil des jeweiligen Benutzers einzuladen. So viel zu dieser View, Zum Implementierungsansatz haben wir uns folgende Überlegungen gemacht. Ein Chat bedeutet synchrone Kommunikation mit mindestens einem Benutzer. Jedem Benutzer müssen neue Beiträge unmittelbar nach der Eingabe angezeigt werden. Das heißt, jedem Client muss ein neuer Beitrag gesendet werden. Um dies möglichst einfach zu realisieren, haben wir uns für die zentrale Datenhaltung auf einem Server entschieden. Auf diesen dürfen dann alle Client zugreifen und die gewünschten Daten anfordern. Hier sehen wir nun den View-Freizeitplaner. Der View-Freizeitplaner dient als Such- und Übersichtsseite von Events. Der View ist zweigeteilt. Im oberen Teil ist die Suche, in der über einen Freitext und über Kategorien gesucht werden kann. Kategorien können zum Beispiel virtueller Sport oder Urlaubsplanung sein. In diesem View nutzen wir das Pattern Room. Mit diesem Pattern möchten wir Usern die Möglichkeit der Zusammenarbeit bieten. Das geschieht durch das zur Verfügung stellen eines virtuellen Raums. Ein Raum enthält Dokumente und User und stellt den Kommunikationskanal zur Verfügung. Dokumente können zentral gepflegt werden und müssen nicht mehr aufwendig zusammengeführt werden. Ein weiteres Pattern, welches auf dem Room Pattern aufsetzt, ist Collaborative Session. Über eine Collaborative Session geben wir den Usern die Möglichkeit, synchrone Zusammenarbeit zu planen und durchzuführen. Zur Durchführung einer Session benötigen Sie eine gemeinsame Plattform. Um beim Beispiel virtueller Sport zu bleiben, im View in der Detailansicht bietet sich die Möglichkeit, über einen Link an einer virtuellen Session teilzunehmen. Die Session wird von einem Moderator angelegt und gestartet. Es gibt verschiedene Stati und verschiedene Teilnahmerechte. Nun sehen wir den View Freizeitplaner Event. Dieser View wird benötigt, um neue Events zu planen User einzuladen. Im oberen linken Bereich wird die Beschreibung und die Ausprägung des Events eingegeben. Rechts daneben wird dargestellt, welche User eingeladen sind und welchen Status die Einladung hat. Darunter ist ein Frame mit einem Wiki, welches über eine Berechtigung für alle Teilnehmer freigeschaltet werden kann. Das Wiki soll die Möglichkeit bieten, gemeinsam ein Event zu planen. Unter dem Wiki gibt es die Möglichkeit, Freunde einzuladen. Nun komme ich zu den Pattern, die in diesem View verwendet wurden. Zum einen gibt es das Pattern User List. Dieses Pattern zeigt die User, die aktuell an einer Session beteiligt sind und wie sich der Status der Teilnahme darstellt. Dann gibt es das Pattern Centralized Objects. Dieses Pattern verbirgt sich hinter dem Wiki. Es erlaubt Usern den Remote-Zugriff auf abgelegte Dokumente. Um eine Zusammenarbeit zu ermöglichen, müssen User in der Lage sein, Daten gemeinsam zu nutzen und zu bearbeiten. Es findet eine Vereinfachung zum Austausch von Informationen statt und konsistente Daten können leichter gewährleistet werden. Änderungen finden nur auf dem Server statt. User können per E-Mail über Änderungen informiert werden und wissen so genau, wie der aktuelle Stand der Daten ist. Diese Funktionalität wird über das Pattern Remote Subscription umgesetzt. Die Konsistenz wird über das Pattern Pessimistic Locking gesichert. Durch dieses Pattern wird sichergestellt, dass zu einem Zeitpunkt nur ein User das Dokument bearbeiten kann. Diese Sperre wird über einen log realisiert, der gesetzt wird, bevor der User die Bearbeitung des Dokuments startet. Unter dem Wiki sieht man das Pattern Invitation. Mit diesem Pattern erlaubt man den Usern, die ein Event moderieren oder anpassen dürfen, Interaktion mit anderen Usern zu planen. Es ist wichtig, User einladen zu können, weil nicht immer alle User direkt ansprechbar sind. Über die Invitation wird sichergestellt, dass die Einladung mit den Informationen wie Ort, Inhalt, Datum und Uhrzeit die gewünschten User erreicht. User, die eine Einladung annehmen, werden im Event als Teilnehmer dargestellt. In der Invitation ist ein Link enthalten, um den direkten Absprung zum Event zu gewährleisten. Wenn mindestens zwei User angemeldet sind, findet der Event statt. Ja Unser kooperatives System bietet auch ein Forum an. und Das möchte ich jetzt vorstellen. Das Forum kann erreicht werden, indem man in der Hauptnavigation auf den Link Forum klickt. Wenn man das tut, dann kommt man in eine Themenübersicht. Ich denke, das kennt man auch als aus den üblichen Foren, wo dann die Themen in einer Tabelle angezeigt werden, mit dem Autor, wie viel Nachrichten es dazu gibt und wer die letzte Nachricht zu einem Thema verfasst hat. Ähm Für das Forum haben wir äh, drei Pattern umgesetzt. Einmal das Pattern Forum, einmal Centralized Objects und einmal Quality Inspection. Ich möchte darauf kurz eingehen. Also beim Forum äh, geht es ja darum, dass die Benutzer sich über ein bestimmtes Thema austauschen können wollen, obwohl sie die anderen Benutzer gar nicht kennen, die sich auch für dieses Thema interessieren. Dafür gibt es das Pattern Forum. In diesem Forum, was wir hier entworfen haben, kann jetzt die ganze Community zugreifen und die Benutzer können asynchron Nachrichten zu den Themen, die sie interessieren, lesen oder schreiben. Die Nachrichten bleiben auch persistent erhalten. Dadurch haben dann auch Benutzer, die später bei einem Thema mitreden wollen, die Möglichkeit, das bisher Diskutierte nachverfolgen zu können. Für die Datenhaltung haben wir das Pattern Centralized Objects umgesetzt. Es ist ja so, dass wenn die Benutzer die Möglichkeit haben sollen, miteinander zu diskutieren, dann müssen diese Nachrichten auch von allen gemeinsam genutzt werden können. Dazu werden die Nachrichten bei uns zentral auf einem Server gespeichert. Und da die Kommunikation der Benutzer ja asynchron ist und nicht konkurrierend auf denselben Objekten gearbeitet wird, kann es dann hier auch nicht zu Konflikten kommen bei dieser Art der Datenhaltung. Weiterhin das Pattern Quality Inspection. Wir sind natürlich auf Qualitätssicherung unserer Forumsbeiträge bedacht und dazu gibt es einen Qualitätssicherungsbeauftragten, der die Forumsbeiträge regelmäßig prüft und destruktive oder beleidigende Beiträge löscht die verantwortlichen Benutzer abmahnt und diese im schlimmsten Fall von der Forumsbenutzung ausschließt. Wenn man in der Themenübersicht auf ein Thema draufklickt, dann kommt man in die hier angezeigte Thema-Nachrichtensicht. Was wir hier sehen, ist das Thema mit allen dazugehörigen Nachrichten aufgelistet. Um die Beziehungen zwischen den Nachrichten zu einem Thema nachverfolgen zu können, werden die Nachrichten so dargestellt, dass sowohl ihr zeitlicher Verlauf einfach zu erkennen ist, als auch welche Nachricht sich auf welche andere Nachricht bezieht. Das entspricht der Umsetzung des Patterns-Threaded-Discussions. Weiterhin haben wir uns in dieser Maske ähm, Gedanken gemacht, wie wir es realisieren können, dass die Benutzer des Forums nicht ständig prüfen müssen, ob es bei den Themen, die sie interessiert, Aktivitäten gegeben hat. Dazu haben wir die Möglichkeit, dass der Benutzer bei dem Thema den, die Watch-Checkbox anklickt. Dann erhält er in regelmäßigen Abständen einen Bericht per E-Mail, Und in dem Bericht kann er sehen, bei welchen Themen es welche Aktivitäten gegeben hat. Aufgrund dieser Information kann er dann in das Forum wieder reingehen und nochmal genau nachlesen, was sich da getan hat. Das ähm, entspricht dann der Umsetzung des Patterns Periodic Report. Wenn ich in der Themenübersicht auf den Button Neues Thema klicke, dann komme ich in diese Ansicht hier, in die Themasicht. Hier habe ich die Möglichkeit, ein neues Thema einzugeben, indem ich den Namen des Themas eingebe und darunter den dazugehörigen Text. Und ich kann das Thema dann speichern, indem ich auf den Button Thema Senden drücke. Wenn ich auf eine Nachricht antworten möchte, dann drücke ich in der Thema Nachrichtensicht auf den Button Antworten der jeweiligen Nachricht am rechten Rand. Dann komme ich in diese Sicht hier. In dieser Sicht habe ich die Möglichkeit für die neue Nachricht einen Betreff anzugeben und einen Text zu der Nachricht und kann dann diese Nachricht mit dem Button Nachricht senden abschicken. Im Nutzerprofil sind nach der Registrierung nur die Felder Benutzername, Vorname und Nachname gefüllt. Die restlichen Daten können vom Benutzer nach der Registrierung gefüllt werden. Hierbei haben wir drei Blöcke. Einmal kann der Benutzer seine Adressdaten eingeben, wie Straße, Hausnummer, PLZ und Ort. Seine Kommunikationsdaten, wie Telefon, Fax oder E-Mail. Und persönliche Daten, wie Geburtsdatum, Gewicht, Größe oder Geschlecht. Weiterhin hat das Mitglied der Community BeLight die Möglichkeit, ein Foto in seinem Nutzerprofil hochzuladen. Das Nutzerprofil kann von allen anderen Mitgliedern der Community BeLight eingesehen werden. Bei dem Nutzerprofil wurde das Pattern VirtualMe umgesetzt. Auf dem View Upsheet hat der Benutzer die Möglichkeit, auf Wunsch die Community BeLight zu verlassen. Hierbei stehen ihm zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Er kann einmal sein Profil inaktivieren, das heißt sein Profil wird anonymisiert und die Beiträge bleiben, wie zum Beispiel im Forum, in der Community weiterhin erhalten oder er löscht sein Profil vollständig. Und somit ist eine spätere Aktivierung nicht mehr möglich. In diesem View wurde das Pattern Quick Goodbye realisiert. Die Community Belight möchte ihre Mitglieder bei dem Vorhaben der Gewichtsreduzierung durch einen Diätplan und durch Wunsch durch einen Coach unterstützen. Nach Eingabe von Zielwerten durch den Benutzer wird durch das System ein auf die Wünsche des Mitglieds abgestimmter Diätplan erstellt. Nachdem der Diätplaner aufgerufen wurde, wird eine Übersicht aller Diätpläne des angemeldeten Benutzers angezeigt. Aus der Diätplanübersicht, ist der Name des Diätplans ersichtlich sowie das Datum, ab dem die Diät begonnen hat. Wenn der Benutzer, der die Diät durchführt, einen Coach zur Unterstützung und Beratung herangezogen hat, so wird auch der Benutzername des Coaches in der Übersicht angezeigt. In der Übersicht werden alle bisher vom jeweiligen Benutzer angelegten Diätpläne angezeigt, um eine Historie der bisher durchgeführten Diäten zu haben. Der aktuelle Diätplan wird durch eine aktive Checkbox in der Spalte Aktiv gekennzeichnet. Der aktuelle Diätplan kann über den Button Bearbeiten durch den Benutzer, der die Diät hält, bearbeitet werden und durch einen Coach, wenn dieser zur Unterstützung herangezogen wurde. Weiterhin hat der Benutzer die Möglichkeit, jederzeit einen neuen Diätplan anzulegen. Der neu angelegte Diätplan wird erst nach dem Betätigen der Schaltfläche Änderungen übernehmen zum aktiven Diätplan. Bei den Daten zur Diätplanübersicht haben wir uns für eine zentrale Datenhaltung entschieden. Somit wurde hier das Pattern Centralized Objects umgesetzt. Beim Betätigen der Schaltfläche neuen Plan anlegen gelangt man zu einem neuen View. Diese Entwurfsmaske gliedert sich in zwei Bereiche und zwar einmal in den Bereich Coach auswählen und in den Bereich Zielwerte definieren. Wenn der Benutzer einen Coach zur Unterstützung und Beratung der Diät wünscht, kann er optional in der Coach-Übersicht einen Coach auswählen. In der Übersicht werden alle zur Zeit verfügbaren Coaches mit ihrem Benutzernamen angezeigt. Der Benutzername wird als Link dargestellt, so dass man darüber zum Nutzerprofil des Coaches gelangt und sich weitere Informationen anschauen kann. Weiterhin wird das Datum in der Übersicht angezeigt, an dem das Mitglied zum Coach geworden ist. Anhand des Datums in der Spalte coach seit kann der Benutzer die Erfahrung des Coaches sehen. Außerdem wird der Wohnort, das Geschlecht und der Schwerpunkt des Coaches angezeigt. Um den Benutzer den Prozess der Coach-Auswahl zu erleichtern, kann jede Spalte in der Übersicht auf- oder absteigend sortiert werden. Wenn sich der Benutzer für einen Coach entschieden hat, wird dieser durch das Setzen der Checkbox vor dem Benutzernamen ausgewählt. Bei der Coach-Auswahl wurde das Pattern Expert Finder umgesetzt, da hierbei ein Benutzer mit wesentlich mehr Erfahrung zur Gewichtsreduzierung gesucht wird, der einen gezielt dabei unterstützen soll im bereich Zielwerte muss der benutzer das Wunschgewicht, das Ende der Diät und eventuell einschränkungen wie z.B. dass er zuckerkrank oder gehbehindert ist angeben bei der angabe dieser Daten haben wir uns für eine zentrale datenhaltung entschieden und somit wurde das pattern centralized objects hierbei umgesetzt nachdem die Daten zur erstellung eines Diätplans angegeben wurden wird ein Diätplan automatisch durch das system erstellt und in einer neuen Entwurfsmaske angezeigt. Dieser Diätplan kann noch durch den Benutzer, der die Diät hält, und durch den Coach synchron bearbeitet werden. Die Benutzernamen, die den Plan aktuell bearbeiten, werden oben rechts in dem Bereich wird bearbeitet durch angezeigt. Hierbei wurde das Pattern Userlist umgesetzt. Der Diätplan wird jeweils immer für eine Kalenderwoche angezeigt. In dem Feld Kalenderwoche kann die jeweilige KW ausgewählt werden. Im Diätplan wird für jeden Wochentag die empfohlene Sportaktivität und Ernährung mit dem dazugehörigen Sollwert angezeigt. Die Istwerte werden nachträglich durch den Benutzer eingetragen. Der Diätplan kann durch den Benutzer und dessen Coach synchron bearbeitet werden, so dass der Diätplan einen Gruppeneditor darstellt. Somit haben wir für den Diätplan den Pattern Shared Editing angewendet. Der Benutzername des Coaches wird in roter Schriftfarbe dargestellt, da der Cursor des Coaches ebenfalls rot ist und somit eine optische Zuordnung zwischen Benutzername und Cursor möglich ist. Der Benutzername für den, der Diätplan erstellt wurde und der dazugehörige Cursor sind grün. Die Cursor der jeweiligen Benutzer gehören zum Pattern Remote Cursor. Die durchgeführten Selektionen, zum Beispiel des entfernten Benutzers Coach, gehören zum Pattern Remote Selection. Unterhalb des Diätplans kann eine Bewertung zu dem Diätplan durch beide Benutzer angegeben werden. Die technische Implementierung der Community BeLight werde ich exemplarisch dem Diätplaner vorstellen. Die Bearbeitung des Diätplans soll synchron durch den Coach und die abnehmende Person möglich sein. Weitere Personen können sich den Diätplan anzeigen lassen. Die Daten des Diätplans werden auf einem zentralen Server gehalten. Somit ist hierbei das Pattern Centralized Objects umgesetzt. Wenn synchron der Diätplan durch die abnehmende Person und den Coach bearbeitet wird, erhalten jeweils die beteiligten Personen ein repliziertes Datenobjekt, auf dem sie direkt arbeiten können. Bei den replizierten Datenobjekten handelt es sich um Replicated Objects. Wenn sich die Daten des replizierten Objekts auf dem Client des Coach ändern, so muss diese Änderung an die durchführende Person weitergegeben werden. Dazu muss der Client des Coach die Änderung an den zentralen Server weitergeben. Der zentrale Server, hierbei Mediator genannt, gibt die Änderung an den Client der abnehmenden Person weiter. Dieser Mechanismus bildet den Pattern Mediated Updates ab. Die Weitergabe der geänderten Daten vom zentralen Server an die beteiligten Clients wird als Remote Subscription bezeichnet. Dieses Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Akteuren habe ich in einem Interaktionsdiagramm abgebildet. Hierbei sieht man folgende Akteure. Die Diätperson, den Mediator, also den zentralen Server, den Coach und einen Besuch hat, der sich die Seite anzeigen lässt. Im dem ersten Fallbeispiel ändert die Diet Person den Eintrag Sport für den Wochentag Montag. Im Diagramm ist ersichtlich, dass diese Änderung zunächst auf dem replizierten Objekt des Client Diet Person erfolgt. Anschließend wird die Änderung an den zentralen Server, also den Mediator, weitergegeben. Diese Änderung wird sofort an die restlichen Clients hier an die Client des Coach und des Besuchers weitergegeben und anschließend wird die Weitergabe der Änderung an die person bestätigt. Im zweiten Fallbeispiel ändert der Coach den Eintrag Ernährung für den Wochentag Montag. Diese Änderung erfolgt ebenfalls zunächst auf dem replizierten Objekt auf dem Client des Coach und wird an den zentralen Server, den Mediator, weitergegeben. Der Mediator gibt diese Änderung in diesem Fall an die Diätperson und den Besucher weiter und bestätigt anschließend die Weitergabe der Änderung an den Coach. Die synchrone Bearbeitung des Diätplans durch die abnehmende Person und den Coach, also das Shared Editing, findet in einer Collaborative Session statt. Somit kann es auch zu folgendem Fall kommen, dass der Diätplan zunächst nur von dem Benutzer bearbeitet wird, der abnehmen möchte. Wenn der Code sich jetzt der Bearbeitung des Diätplans nachträglich anschließt, muss er über den aktuellen Stand der Bearbeitung des Diätplans informiert werden. Für diesen Vorgang wurde der Pattern State Transfer umgesetzt. Hier habe ich die technische Realisierung des Diätplans Hilfe des Model View Controller Modells dargestellt. Hierbei ist deutlich ersichtlich, dass jeweils der Coach und die abnehmende Person über ein eigenes Model verfügen. Dabei handelt es sich um Replicated Objects. Der Coach kann zum Beispiel Änderungen auf seinem replizierten Objekt durchführen, dazu stehen ihm ein View und Controller bereit. Diese Änderung wird anschließend an den zentralen Server zum Centralized Object weitergegeben. Umgekehrt kann das Model vom Coach über die Remote Subscription vom zentralen Server die Änderung der abnehmenden Person mitbekommen.